السلام warahmatullahi ورحمه Alhamdulillah وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'ilmalana illa ma'adlamtana Innaca amta al-adim al-hashibi Qabushrahli saddi wa yaskirli amri wa halimuhu Qadasham li lisan yafkahu qawli Wa la hawla wa la quwwata illa jillahi al-adim al-adim Amma ba'd Al-Fadir wa al-Imam wa muslimat Yang berahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ini tinggi, tinggi kesyukuran kita Patutnya kita pajakkan kehadaran Allah Azza wa Jalla Yang mengizinkan kita menghirup udara pagi ini Dan kita telah menyelesaikan tanggungjawab terhadap Allah Dan kemudian kita bersama pada pagi ini untuk Merenung dan berfikir tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Abi Thamin bin Auf radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha wa liman ya Rasulullah qala billahi wal kitabihi wal rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammati rawahu bukhari wa muslim daripada abi samin bin awf radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu telah bersabda Agama itu adalah nasihat Mereka bertanya Untuk siapa ya Rasulullah Baginda menjawab Lillahi Untuk Allah Wali fisadihi Dan untuk fisadnya Wali rasulihi Dan untuk rasulnya wali aimmatil muslimin dan untuk pemimpin-pemimpin orang Islam wa dan orang awam mereka hadis riwayat al-bukhari dan muslim Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kala tonton prastan ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang satu perkara dengan menetapkan furayannya mendefinisikan dia dengan perkara yang terak macam yang aku al-hajj 'arafa al-hajj 'arafa haji itu ialah wukuf di 'arafa Sedangkan kita semua tahu amalan haji bukan sekadar wukuf di Arafah. Dia akan bermula dengan tawaf sama ada tawaf qudum ataupun tawaf umrah, melayan tamatuk. Dia ada sa'i. Lain daripada itu dia ada hari tarwiyah berada di Mina, baru ada wukuf, kemudian ada lagi bermalam di Muzdalifah lepas Jamratul Aqaba Lepas tu bermalam juga di Nina dan melontar Tiga jamrah untuk hari-hari Tasirik. Itu semua Manasib haji, Amalan Haji. Tetapi Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Haji Itu ialah Arafah. Ar Ia menyebabkan Sepakat seluruh ulama Menyatakan barang siapa Yang melakukan Ibadat haji. Tapi Dia tidak menghadiri rukuk di arafah pada ketika maka dia tidak menyempurnakan rukunnya haji tu tak tak suar. tak nililah haji itu. dia mesti ada dia rukuk di arafah walau sekalipun dalam tempohnya lalu lah dah mak kalau orang sakit sampaikan ambulans di minta katlah balik ada yang sampai bawa dengan lif lalu balik doktor Lepas tu niscaya mencari dan dia kemudian pulang balik masuk syarikat, menunjukkan pentingnya arafah itu bagi amalan haji. Tanpa arafah, tidak ada haji. Lepas dan sekarang ini kembali kita kepada hadis yang yang pertama kita baca tadi. Nabi sebut adil an nasihat. Agamamu itu ialah nasihat. Kalau kita gunakan sirah atau membentuk ayat yang sama. Untuk haji itu arafah. Maka fungsi nasihat itu. Untuk agama ini. Sebenarnya lebih kurang sama macam fungsi arafah. Dengan amalan haji. Tuan yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu hadis yang kita baca ini. Walaupun hanya beberapa patah perkataan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 yang paling senang terjumpa ialah dalam dalam surah Al-Kafirun Lakum dinukum waliyadid Bagi kamu, wahai orang kafir Agama kamu Bagi aku Agamaku din maksudnya agama Din membawa maksud Cara hidup Sistem hidup Itu maksud din Masalah itu Allah Ta'ala sebut... ...إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ Ayat yang selalu kita ulang... ...yang selalu kita dengar... Sesungguhnya ...agama... ...bukannya yang lucu... ...tapi seluruh sistem hidup itu... ...yang dikira oleh Allah... ...hanyalah... ...islam... ...lagi kita baca ayat apa? Ba. وَمَنْ يَدْتَوِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا Bahawa siapa yang berkendak ...lain daripada Islam... Sebagai cara hidupnya Sebagai sistem hidupnya falayuqbala minhu maka sama sekali tidak akan diterima daripadanya itu adib yang kita nak bincangkan itu agamanya itu sistem hidupnya yang Allah Taala sifatkan tentang Islam apa, -apa, -apa? dalam surah al-maidah Allah nyatakan al-yawm hari ini hari arafah itu Akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agama. Cara hidup itu telah Allah sempurna Wa asmamtu lakum wa aslamtu alaykum ni'mati, dan telah aku lengkapkan bagimu nikmatku. Wa raditu lakum Islam din. Dan aku telah reba bagi kamu. Sebagai cara hidupnya Islam sebagai cara hidup. Itu ad yang kita Nak bincangkan Itulah ad yang Nabi katakan sebagai an nasihah Tapi ini sebagai satu seringan Yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Malik Yang memiliki Yawhan Ad-Din haddin di situ bukan makna agama kalau ada orang terjemah hari agama, itu salah terjemah haddin untuk ayat surah al-fatihah bukan bermaksud agama tetapi haddin di situ berasal daripada ru'at dia, ialah dana ialah maksudnya berkira, berkira bicara ada sebuah hadis kaifat hadinu sudan Bagaimana kamu berkira macam itulah kamu akan dikira. Jadi jangan angkila. Adib dalam Quran digunakan dalam dua bentuk. Satu tadi sistem way of life cara hidup. Yang satu lagi ialah untuk kira bicara. Hari kira bicara maksudnya hari Perbicaraan dan pembalasan. Baik. Jadi hadil inilah agama inilah yang Nabi saw menyatakan sebagai al nasihat sebagai nasihat dalam Al Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang perkataan nasihat Allah taala menyatakan perkataanmu alaihi salam wa ublibkum ritalat Rabbi wa ansauluk dan aku sampaikan Surah Nabi Nuh kepada kaumnya Aku sampaikan kepada kamu Risalah-risalah Tuhan Wa ansa'u lakum dan aku menasihatimu Dalam perkataan lain yang berkisah Nabi Hud Wa nafasulakum dan aku telah menasihati kamu. Menunjukkan Sebahagian daripada tugas Rasul ialah menasihati Juga Rasul itu menyampaikan Dan menasihati Dengan itu tuan-tuan Cuma kalau kita dapatkan gambaran Agama dan nasihat ini Merupakan satu ikatan yang cukup kuat Yang tidak boleh dicabut dan dileraikan Kerana agama itu sendiri fungsi traf, Antara terasnya ialah Menasihat nasihat, Menasihati dan ia juga merupakan tugas Rasul yang menyampaikan agama Untuk menasihatan Baik Sekarang ini Nabi SAW ditanya oleh sahabat Alu, Mereka berkata Limani ya Rasulullah Nasihat ini untuk siapa? Untuk siapa? Nabi SAW menjawab Lillahi Untuk Allah Wali kitabihi Untuk Rasul Untuk kitabnya Wali rasulihi Untuk Rasulnya Wali a'immatil wa Wa'ammatil Untuk imam-imam Untuk, imam untuk pemimpin-pemimpin muslimin Dan orang awam mereka Menunjukkan tuan-tuan Nasihat yang dimaksudkan dalam agama Nasihat yang merupakan tiang salah satu tiang seri dalam agama ini Dia ada peringkat Dia ada pelbagai bentuk dan dimensi Karena Nabi SAW serangkan Untuk siapa nasihat Maka tentu kita akan bertanya macam mana yang dimaksudkan nasihat untuk Allah? Takkan Allah kita nak nasihatkan? Boleh lah. tak? yang kedua takkan kita nak menasihati kitab Allah. Apa bendanya? Macam mana nak nasihat? Takkan kita nak menasihati Rasul? Rasul yang terima wahyu. Ini persoalan ini tuan-tuan. Itu yang insya-Allah kita seborongkaikan dalam beberapa sesi pertemuan kita. Baik. Yang benda penting yang kita nak sebut ialah perkataan nasihat, nasihat itu. Nasihat, pasal ni mengenai nasihat juga kan? Nasihat nasihat agama ada kitab dia. Nasihat ini dari perkataan verb dia, kata kerjanya ialah Nasihat Naṣaḥa dalam bahasa Arab digunakan untuk Beberapa maksud Yang asasnya Ialah menapis Dan menyaring Menapis dan menyaring Digunakan dalam bahasa Arab Contoh dia, tuan-tuan kalau kita ambil orang Melayu Nah, contoh Melayu Kalau tuan-tuan ada Kacang soya Kemudian kita nak buat-buat Daripada kacang tu kita nak buat Air soya kan Apa perlu kita buat untuk kita akan kain putih nipis yang kain yang halus dia punya lubang kita letak betul-betul kita memungut kacang tu di situ ngeproses apa semua kan kita perah daripada perahan yang ditapis itu maka keluarlah air soyanya cerah itu so, tapisan yang paling halus dia tu. mana orang pakai tapis jarang kan kalau so, tuan-tuan ambil tepung nak buat donat aja baga kita ayak tepung tu kan tapi lalu keluar yang bawah itu tambah sela lorong sikit saya tak tak pingkan kan tu pekat tetapi yang penting nasaha ini membawa maksud ada sesuatu yang bahan lentas yang kita lalukan pada satu saringan dan tapisan makin makin ketat tapisan itu maka makin yang keluar tu makin halus dia punya Ya produk ni benda yang selalu semakin halus. Sebagaimana kalau orang yang uh, mau ngutip madu, madu lebah kan. Dia akan ambil apa yang dia buat? Dia akan tapis madu itu, dia akan asingkan sarangnya. Mereka jimit penjaga saranglah kan, angkut dengan sarang-sarang sampai masuk. Kalau boleh lebah-lebah sampai masuk dalam tu. Tak nampak real. Walaupun mereka buat model. Tapi kalau yang biasanya kita akan asingkan mana lebahnya kita buang, lebah yang mati sarangnya kita asingkan yang tu, asingnya barulah dibutuhkan pendek dengan benda itu. jadi nasihat itu. kita dah kena bayangkan perkataan nasihat itu mestilah melalui satu proses tapisan saringan dan yang keluar itu ialah yang terpilih yang terpilih dan itulah yang dikendaki dan daripada titik tolak itu, daripada asas itu, baru boleh kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitab dan yang seterusnya. Boleh tahu tak? Kita ha, kena ada imajinasi. Bayangkan balik kampung orang buat, apa nama, kalau belah pedu sana, belah bali apa semua, ambil madu lebah. Ataupun tentu ada kawan-kawan yang jual air soya dekat tepi jalan pesaran magar. Macam mana proses tapisan itu. Jadi, bayangkan hasil itulah yang melalui proses nasihat. Nah, baik. Apa yang dimaksudkan nasihat untuk Allah? Yang pertama kali bagi seorang yang menghubungkan dirinya dengan Allah Taala. Dalam ketika dia mengakui dia adalah hamba kepada Allah Taala. Bila kita katakan nasihat untuk Allah, maknanya kita letakkan letakkan satu proses screening, proses tapisan dan saringan supaya yang semua itu nanti ialah benda yang betul-betul terpilih yang yang dikendaki oleh Allah Taala tentang dirinya. Itu maksud nasihat untuk Allah. Maka dengan itu, nasihat untuk Allah pertama sekali beraiksiqat dengan penuh keyakinan. Bahawa sahaja tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada sesuatu pun yang paling layak untuk diabdikan diri. Melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. orang kata bukan mula dengan meyakini Allah tu dah. dah. Mengakui Allah tu wujud, itu duduk dekat perak, bukan masuk soleh lagi. Badih dipanggil. Benda mengakui atau meyakini kebudian Allah Taala tu tak masuk dalam universe. Itu nada siap. Orang kata bim dalam otak dan senarai hati sana senara baru kita. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini binah siap dalam pemikiran dia, dalam hati sanubari dia tentang kewujudan Allah Taala. Jadi kalau ada orang mula dengan wujudnya Allah Taala ke di patah balik belakang lambat. Karena proses itulah proses fitrah. Secara fitrah manusia mengasahui kewujudan Allah Azza wa Jalla. Dan semua nabi bukan Baru nak cerita Allah terwujud Tetapi ni Nabi Untuk bahawa Bahawasanya wujud Allah Ta'ala itu Ialah untuk kita mengabdikan diri kepadanya Dan Allah yang mewujudkan kita dan seluruh alam ini Bukannya kita baru nak tahu Allah terwujud ke tidak Itu bukan Seribus dia Itu bawah lagi Kalau ada orang nak mula belajar tu sebenarnya dia ambil dia baru nak ambil proses ke? masuk dalam prasekolah belum masuk sekolah lagi. Tidak itu itu yang pertama meyakini ketauhidan pengabdian kita kepada Allah Taala dan pengabdian itu pula nescilah dengan penuh tulus dan ikhlas. Tauhid kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang menjawab lepas pengabdian kemudian mestilah mengasihi Allah Taala ini asal wajib pada zatnya pada sifatnya pada segala amal pada segala perbuatannya lain tak sama misalnya tidak ada yang serupa dengannya itu keman Allah Taala Itulah pembela antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nasara, Majusi. Apa lagi? Mushrikin dan yang lain-lain lagi. Orang-orang Yahudi kata apa? Unzair <tuh> anak <dengan> Allah. Nabi Unzair itu dia kata sebagai anak Allah. Orang-orang Nasara kata apa? Al-Masih, Isa itu... Anak allah Quran dia menyatakan Malaysia itu ialah putri-putri anak-anak perempuan Allah ta'ala allah walahu Ta al-kadir jadi orang beriman dia kena kafih yang itu dia kena soli ke tauhidannya mestilah meyakini Allah taala itu tidak ada yang serupa dengannya lam walam la, walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah tidak beranak mana tidak melahirkan wala menyusul dan Allah tidak didah tidak dilahirkan makna tak ada lagi yang sesuatu yang lebih awal daripada Allah taala wa lam yakul lahu kufuwan dan tidak ada bagi Allah taala tu kufu benda yang sama yang setara yang setanding dengan Allah taala dalam apa je bentuk dan angle Kalau ada persamaan pada nama sifat Seperti Apa? Melihat Mendengar Lagi apa? Berkata-kata Betul Allah Ta'ala melihat tak? Ya melihat Makhluk macam kita melihat tak? Kita boleh melihat Persamaan pada melihatnya Allah dengan melihatnya kita ini Hanyalah pada nama sifat itu Melihat Begitu juga mendengar dan yang seterusnya tetapi wajib kita meyakini melihatnya Allah dengan melihatnya kita ini sama sekali tidak berubah. Pasti different tak sama kita memerlukan mata kena melihat dengan mata kita. Pastu kita kena apa nama? Ada dengan kantung, retina, dengan kornea apa semua tu makhluk. Dan yang meluangkan kepada sumber cahaya pula Pantulan cahaya masuk dalam mata kita patah balik baru kita nampak. Kalau gelap gelita kan kita tak nampak. Tak ada cahaya. Tapi Allah Taala Maha melihat tanpa memerlukan kepada sebarang bentuk bantuan. Sistem sokongan. Begitu juga dengan mendengar, begitu dengan berkata-kata. Semua sifat Allah Taala ini yang mana kita nampak ada persamaan dia tak sama. Jadi untuk sampai ke tahap itu ada ada lagi perkara penting yang telah digariskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu wajib bagi orang beriman selepas yang kita kata yang fara tadi kita tahu Allah itu wujud meyakini Allah Taala itu sebagai Tuhan yang hak berhak diabdikan diri kepadanya dia dengan mentauhidkan dia yang berikutnya mestilah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dalam konteks mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi orang beriman menerima setiap mendengar mendengar apa mendengar ayat Quran mendengar perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah terima yakin dan beriktikad dengannya Wajib mengimani Setiap apa Yang Allah Ta'ala Sifatkan tentang dirinya Di mana yang Allah Ta'ala Sifatkan tentang dirinya Tentang nak cari mana? Dalam Al-Quran Mana-mana ayat Al-Quran Yang Allah Ta'ala gambarkan Inilah sifat Allah Inilah perbuatan Allah ini yang Allah laksanakan maka kita wajib beriman dengannya. Lain lagi baratuh, wajib mawafafabihi Rasulullah. Wajib kita beriman tentang Allah Taala dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib yang tuh sepen yang kita terjukkan tuan-tuan kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Allah Taala kita kena terima dia semulajadi apa yang Allah Taala sifatkan dan apa yang rasulnya sifatkan mana-mana yang memang benar sahih betul nabi bagitau maka wajib kita menerima baik terima dalam bentuk yang macam mana min ghair ta'til min ghair ta'wil wala ta'til wala tasybih wala tamthil wajib terima tanpa kita mengubah maksudnya jadi Allah Taala sebut tentang Allah Taala begini dan begini Nabi sebut tentang Allah Taala tu begini dan begini pertama sekali dalam kepala kita Terima ia seadanya Tanpa kita ubah Maksud perkataan itu kepada Sesuatu yang lain Yang kedua Tanpa kita buang maksud tu. Maknanya bila Quran sebut Oh yang ni tak ada ada. Yang ni perkataan tapi tak ada makna Boleh tak Quran datang Tentang Allah Ta'ala tapi tak ada makna Tentu tak boleh Nabi sebut tentang Allah Taala, oh Nabi sana sebut saja tapi tak ada makna benda tu. Tak ada sahabat tanya. Itu tak boleh jadi. Kerana Quran dan sunah Nabi itu menerangkan tentang Allah Taala, sifatnya menerangkan. Kalau sampai tak ada makna, itu tak kelas. Baik, yang berikutnya min wai takwir wala ta'dib wala tasbih dan tanpa menyerupakan Allah Taala dengan mana-mana makhluk wala Dan tanpa kita mengandaikan Tanpa kita membayangkan bentuk Tanpa kita menyerupakan Allah Taala dengan yang lain nah, Itu fikir dia Yang paling teras, yang paling asas benda ni tuan-tuan, kalau kita sekarang hidup macam desa, bangkit, bangkit, kerja apa semua balik, benda ni tak timbul kerana setiap orang awam pemikirannya ialah Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Maha Hati kita tak fikir lah kita tak berfikir lah cukup dah jaduh itu sebenarnya lebih baik dan lebih selamat tapi boleh sampaikan pada satu masa tuan-tuan kadang-kadang tu, dia mula membaca dia mula nak berfikir, dia mula nak kata orang utara nak menghawal dia ni mula nak Men Menerawak Ini ha. mula bayangkan Begitu dan begini Maka akhirnya Dia timbul andaian dan andaian Sedangkan Allah Ta'ala mengharamkan manusia Daripada mengandaikan tentang Allah Daripada berkata-kata sesuatu tentang Allah Ta'ala Antakulu ala Allahi ma la ta'alamun Antara benda yang Allah Taala haram dan larangkan ialah supaya berkata-kata tentang Allah Taala sesuatu yang tidak diketahui. Kami Allah Taala sebut dalam Al Quran tentang diri Allah Taala Allah Taala sebut dalam ayat elok. lain. hisab adakah pada Allah Taala